S. Saruman, sjákurúnir, 336 Saurun á sindramáli górð þauur, hinn viðurstikilegi, fláráði, myrkraðróttin, var upphaflega maggi í þjónustu ála, en gekk í lið með melkóri og varð mikilvegast í þjótt En eftir að morgótti var skotið í tómið tók hann við hinni í illu arleif þanns. Um hann er talað viðsögar í bókinni. Nokkrir staðir, 38. Fertjó autó 53 164 187 188 197 198 200 til 202 206 300 303 til 308 311 314 319 321 til 332 333 336 til 339 Sauron's eyya Svo kallaðist Sirion segja í Sirion skarði eftir að hann vann hana. Celeborn, eða Seleborn, frendi þinn golfs í Doriet, giftist Galadrieli, bjöggu síðar í Lóriðslandi. 129, 267, 287, 333. Sele Brimbor eða Silfur hönd, sonur Kúrfinns, afneitaði föður sínum í Narkóðrand, hjálpaði Sauroni að smíða máttarbeugana, Sauron draðbann 203 320 323 Selegormur, eða Selegorm kallar hinn fagri, triðji sonur fjánáls. Framað að eldibranda orustu, ríkti hann á samt kúrfinni bróður sínum yfir svalslittu. Flýði og leitaði hælis. Alla að þvingar lúði henni til að giftast sér og hlifsa völdin í narkóþránd. Hvátt var hundur hans, fjall fyrir hendi díjórs. 65, 67, 91, 120 142, 152, 153, 156, 177, 195, 196, 199, 200, 203 til 205, 211 til 212, 217, 269, 320. Blasið 376. Síðbornu eða athanar followers eftirkomendur heildar ingri börn alföður menn álfar voru árbornir 16 46 115 sífræða höyg eða himring virkimaðrósar yfir austurberalandi 127 142 152 177 203 211 silfur á eða selebros í bjarkartskógi rennur í hiljá 251 Silfur fætla, selebrindal, svo kallaðist íðriðl í gondolín. Silfur lind, selebrant, þver á andvinjar, 334. Silfur tríe, kvítatríe, seleborn, eftirlíking stjarnegur á eiginu einu, 64, 295. Silmerllar eða Silmarils, Silmerillin eða Silmarillion, þeir voru þrýr smíðaðir af fjanur og setti inni þá ljós treunatvekja sem varmeittust þar eftir að tríjan voru döð. Melkor rendi þeim úr Nóðurvirki. Nóldar unnið þa dýra neyð að endur heimta og hjældu burt frá Amarslandi. Beren náði einum með hjálp Lúthienar. Þingólfur setti hann í dvergahálsringin. Lúthien kom í líki fuggs plúandi með hann til Berenis. Hann siglir með hann sem stjörutnu um himinhafið. 39, 73, 74, 78, 83, 85 til 90, 113, 117, 121, 125, 131, 147, 193, 195, 200, 208, 209, 212, 213, 217, 228, 264 til 268, 277, 279, 280, 282. 285-287 Silpion eða Skínandi, annað heiti á stjarneyk, 38 Simjalli, Oilosi, Amon Uilos, líka kallað virkistjörn á toppi háknæðutinds, 24-36 Sindrar, Sindar, gráálvar, þeir voru upphaflega þeir telarar sem eftir á miðgarði við það af konungur þeirra elvi grákuplþingolvur týndist og var hann leiðtói þeirra. Þegar náldarsniru aftur til miðgalds, hittu þeir þá fyrir á grálöndum og töluðu þeir þá ólíkt tungumálsindrísku. 36, 59, 101, 104, 105, 116, 128, 132, 135, 145, 148, 158, 165, 181, 234, 267, 268, 270, 319. Syndríska, syndramál, gráálfamál. Upphafstunga álfa var kvenjumál sem var við forna háálfamál í Varalandi. En þegar naldrasn eru aftur til mikars var mál álfa þar orðið breytt og kallaðist það syndramál. Víða eru synd mismunandi orð. Sjá meðalannas 128. 132, 134, 165 og 233. Syngorló, grákupl, sjá þingólfur. Sýrdán, skipasmiður, öð sýrdán, álfur af telera eða syndraættstofni. Höfðing í fjæla, eftir þúsundutára orustu flýði hann til balaregu, gætti rökkurhafna í lúnfyrði, fekk Gandalfi rúbinþingin. Víða, 61, 101, 107, 120, 128, 148, 189, 225, 242, 278, 279, 287, 330, 330 4, 340. Sírýjón, mesta fljót belalands, kemur upp í skuggafjöllum og fyrurlöndum, rennur neður um Sírýjónskarð, út á stettuna og út í bælarflóa. 53, 138 til 140 Sirjóns lindir eða lindar virki 134, 177 186, 209 19 Sirjóns eiga, 138 Sirjóns skarð, 130 138, 144 182 183 205, 223 242 246 276 Sirionstalur 56 120 130 134 144 232 Sirions Fen 194 Sirions Foss 194 263 Sirions Hlið 141 Sirions Ósar 60 138 185 225 269 277 til 279 Blasiða 377 Sirions eiga Tól Sirion Eiga í Sirions skarði Þar resti finnráður félagundur var turnin mínastýrið kallaðist síðar Saurons eiga og var Úlfa eiga 128 138 181 Sirith Ninjak Sjá regnbóga gjá Sýþókur Æmúre. Þókusvæði nála þelljarsundi 87 Sjókastali eða fljótandi kastali, Al-Karondas, flagskip Ar-Faradsons í innlásinni í Varaland, 312. Sjóvængur, Jærami, skipi sem túor og yðrið silfur fætla sildu með 277. Sjöfljóta land, Ossiríjand, eða Gelíjón og sex ferar hennar frá Bláfjöllum. Þar búa grænálvar sem voru umvendar. Síðar eftir umskakka öluðu þar lindar. 105, 107, 128, 139, 141 til 143, 162, 164, 165, 176, 178, 216, 267, 268, 319 og 320. Skallahæð, Amon Rút, stöghæð fyrir sunnan bjarkaskó. Þar bjó smátyrgið mými og þar var bæli útlega hóps túrins. 230 til 234, 260 og 2. Skapa dómur nólda. Bölvun mandosar yfir þeim eftir bræðrafíginn í Svanahöfn, 97. Skjálftavött, Neengýrið, Ármót, Silfurár og Hiljár. Þar sem Nýniel ní eða Nýinór var gripinn róllskjálfta. 251 til 253, 255. Skóarálvar, Silvan Elfs frumstæðar þjóðir álfa sem orðið höfðu eftir austan andvinnir. Galadriel var drottning þeirra. 320, 330 og 3 Skuggafjöll, er eitt veðrín, eða veðrín, lágu í sveig kringum móðlönd, grálönd, rökkurlönd og allt út á handan strandir. 119, 120, 121, 123, 128, 132, 12, 135, 145, 166, 175, 186, 197, 202, 281, 221, 223, 233, 242, 246, 260, 271. Skuggafjöll, FL Dúað, Kringum Mordur, 327, 330 og 2. Skugga Rými, Avatar, Auðnarland síðst á amanslandi, áttatíu, áttatíu og sjö, hundrað og þrættan. Slíðurflói, við andvinnjarljót, það sem orkar drápu ísildur, 330, 331, 330 og sjö. Sólarskarð, anag, millikjáttinda og oggnarsfjalla, niður frá fyrurlöndum, 274. Sólarturnin, mínas anor, undir bláhnúk, síðar mínast týrið, Varðtörnin 326, 332 og 340. Steina blóð, sér eikon, rauðjört steinbrjótur á skallahæð 232, 235. Steina vað, sarn aðratt, yfir Gyljónsfljót í sjöfljótarlandi. Þar var dvergaheirinn frá Dóriðat stráfældur 102, 162, 264, 267 og 268. Stjarn eik, telperjón, annað ljósatrýð á Valalandi. Ungoljant drafðu í bæði. 37, 38, 49, 64, 81, 83, 111, 295, 326. Stjarngeimur eða stjarnfesting, ilmen, 110, 112, 316. Stjarnkrynd, eilerína, hágnæfa. Hæsti tindur gyrðist fjalla, 36. Stjarn skógur, nan elmót, rétt, rétt fyrir austan dorið, þar sem melíana heillaði elfa, þar sem jól tók ár heilið og mægill fættist. 58, 61, 102, 153, 231, 266. Stjörnurlandið sjá stjörnur stórf. Stjörnur orustan, orustan undir stjörnum. Dagur nú íngiljað. Önnur órusta Belalands, hundrað og nýtján. Stjörnur Storð, stjörnur Land, Elenna, heiti á Númenur, 293, 313, 315. Stjörnur Vörður, Elostýrjón, hæsti törn á törnhólum, þar var komið fyrir Pálunatýra, 327. Blasiða 378. Stórbógi, Kúðarlíón, sjá Beli. Stórvaldaórustan, eða stórvalda stríðið, Battle of the Powers Árásvala á Melkor til varnar hinum nýkomnu álfum Stóð stutt Ódæli eitt en ángbönd ekki til fullis 53, 133 Stuttlungar eða Períanar Hobbitar 339 Stöplarkonungsins Argonatallir 326, 333 Sjöðurhafnir Eglarest Höfn sér dáls á fjölum Strönd Belalands 61, 107, 121, 138, 140, 225 og 278. Söður tindur, hjármenn týr, hæsti tindur á söður hluta Amalafslands. Þángað klifu Ungoljant um og Melgor, 181. Sumar hliða hátíð, þjóðhátíð í kondolín, þá gerði Sauron innráðsina, 275. Svalsletta, himlað, í tungunni milli bauðu og kælu, 142, 152, 156 Svanahöpn Alkvarlondi Byggð telera á Amalfslandi Þar urðu bræðravígin 65, 79, 95, 96, 98, 117, 125 Svarðar, svo kallast austlingar Margir í þjónustu Saurons 182 Svartispegil Eða svart heilur Heilevorn Undir Rerisfjalli í Bláfjöllum 127 143 177 svarra ís sjá sjá heljarsund svart hjör eða hjörvi svo kallaðist túrin af dökku sverði sínu dauðsflein 240 241 247 248 254 257 sverðberin mennelmakar stjörnumerkið óríón 50 sæludagar valalands Liss of Valinor, nokkuð víða, en yngum 38, 68. Særos, umvendi, hætti túrin í Dórið sem drapan, 228. Söngur stórbógans, harmljóð túrins um Bela, 239. Söngva fjöll, Eret Lindon, hluti bláfjalla. Grænálvarð sem þar byggu, sungu mikið, 141, 154, 162, 169, 224, 266, 267, 320. og 6, 26 og sö, 3 og í Valalandi, 37, 64, 78, 108, 109, 146.